Märklighetstroget, avsnitt 10. Revolutionärt spelande. Du lyssnar på Märklighetstroget. En podcast om rollspel och rollspelande. Jag heter Tommy Kiraj och är er värd, Programmet hittar du lättast på www.märklighetstroget.se Men det visste du nog det. Hej och välkomna till Märklighetstroget. Idag är det 1 maj, den enda röda dagen i kalendern jag bryr mig det minsta om. Och med anledning av detta så är det revolutionsspecial i Märklighetstroget. Det antar jag i och för sig att ni märkte redan under introt. I dagens program bjuder jag på ett samtal med Johanna Kolljonen där vi snackar om rollspelande som revolutionär handling. Var diskussionen och idén till det hela kommer från framgår ganska tydligt i samtalet så jag ska inte gå in längre på det. Annars då? Jo, annars hoppas jag att förra programmet om Gothcon var användbart för någon någonstans och till de som faktiskt kom till Gothcon vill jag säga tack. Det blev ett riktigt schysst komment som dock tyvärr hade problem att få speledarna att räcka till eller ja, komma till sina pass. Ja, ja. Jag hoppas att det ordnar till sig till nästa år. Jag missade nämligen både specialscenario till Trail of Cthulhu och ett pass Mouseguard inte kul alls. Vad som däremot är kul är att jag fick spela Apocalypse World och inte bara spelleda eller prata om det och dessutom så fick jag sitta ner och prata med Gothcons hedersgäst Kenneth Height om allt möjligt kul men det kommer i nästa program här har ni däremot ett smakprov på det. Terror is powerful because it's a genuine emotion. It's not en ironic distanced emotion. It's not en intellectualized emotion. It's a genuine thing that comes från your inner core, your sort of Games. You don't want to play a det blir alltså ett bra nästa avsnitt också det kan jag lova men nu är det dags för vänta lite var det någon som sa något om blixtne spelfestival Ja, äh, det blir så konstigt när det är jag som måste tjata om det hela tiden. Så det är bra att det är någon som, någon som frågar, när är det? Ja, jag har ju sagt det ganska många gånger nu, men om jag måste så kan jag väl göra det igen. Det äger alltså rum i 8 maj i Ronneby. Ni som lyssnar igen, så alltså förmodligen inne på sista veckan för anmälan av arrangemang. Och vad går det att läsa mer om festivalen under någon? Ja, www.blekingespelfestival.se är såklart hundra spänn för alla möjliga typer av spelande i en hel helg. Det senaste det är riktigt coola arret vi fått in är ett spel eller så här geopositioneringsspel. Det vill säga ett spel som spelas med hjälp av GPS och vanvettigt springande. Okej, okay, nog med frågor om festivalen. folk har faktiskt laddat ner det här avsnittet för att lyssna på Johanna Kolganen. Och vet ni vad? Det har ni gjort rätt i. Välkommen till Märklighetstroget, Johanna Koljonen. Tack. Vill du ta och presentera dig själv för de som inte känner till vem du är? Ja, jag heter Johanna Koljonen. Jag är programledare och kritiker, brukar vi säga. Jag jobbar som filmkritiker väldigt länge. Nu får jag tyvärr inte göra det så mycket för jag har inte tid. Men jag var programledare senast för Petra Kultur och jag har gjort en del tv också i fjol för kunskapskanalen. Skriver i Dagens Nyheter och i fokus om saker och ting, sånt som jag funderar på. Och så har jag rollspel det förstås. Så jag har spelat rollspel, jag började ganska sent, men jag är så gammal nu så det blir en del ändå sen 94 95, någonting sånt. Och spelat eh, rollspel för att han är ett ord som jag inte kram och live parallellt eh, hela tiden, men betoningen har nog varit på live. Och jag skulle säga att jag kanske också är så här min hemliga, mitt riktiga jobb, vad jag ska säga. Det är, inget, det är inte jobbet kanske, men det som jag tycker är viktigast av det som jag har gjort är min, mina bidrag till livekritik och live teori. Får jag fråga bara varför du inte gillar bordsrollspel som tarm? Det, för, det har visat sig till min stora förvåning att människor som inte rollspelar det, fattar inte vad det betyder. De bara, alltså, liksom va? Det är någonting med board liksom. det, där som det var också jag sa, vuxen live nyligen någon. Och han blev alldeles fnissig För han tänkte att man liksom var att man går till ett kontor Med en portfölj Och så låtsas man att man är vuxen Och det är många som gör det i vardagen förstås. Det känns ofta som att man bara låtsas När man försöker bete sig som en vuxen person Men nej, det är inte vad jag menar med vuxen live heller det kanske hjälper mer åt de som redan är invigna liksom. Ja, så för alla andra låter det bara skumt. Ja, precis. Pen och paper är inte heller så bra för att jag har inte spelat. Alltså det är ganska länge sedan jag har spelat regelbaserade system. Så det är inte så mycket pennor och papper. Och det är inte så mycket bord heller. Jag tillhör ju Vi GIP, Det är min spelförening. Och det betyder ju att en av de första sakerna... Nu ser våra spel andra olika ut beroende på innehållet. Men en sak som man kan vara nästan 100% säker på är att de kommer inte att spelas runt ett bord. Förra året så blev du utsedd till Årets spelare. Det är Sverox-pris, det ges väl ut årligen antar jag som mm. eftersom det är Årets spelare. Och jag var på Sverox riksmöte när du tog emot priset. Och i ditt tacktal där så avslutar du genom att säga någonting som jag reagerar lite på. Jag tyckte det var lite spännande så jag tänker vi skulle prata om det. Jag har vad det var du sa. Alltså, du har påminnt mig. Jag sa ungefär att spel... Eh att spel, rollspel är alltid en revolutionär handling. Och det är ingenting som jag har hittat på själv. Det är faktiskt något som jag har snått från ett annat tal. Nämligen Malik Hultoft som var en av rektorerna på Östersko och Det här rollspelsinternatskolan på Jylland. Han vann ett lifetime achievement award på festival för några år sedan. Och då höll han ett, ett tal som jag och på danska. Så jag förstår inte riktigt liksom alla nyanser av det. Men, men där var han inne rätt mycket på just det här att rådspel alltid är en revolutionär handling. Och, och här hos oss har ju till exempel Martin Eriksson pratat mycket eh, om det, men kanske i mer liksom, nästan magiska termer eh, i, i olika tillfällen. Så det här, är som, det här är ett tänkande som finns i miljön. Men det som man menar med det är väl egentligen att rådspel är en kulturform där, där makten eh, är hos publiken, så att säga, deltagarna är de som, som bestämmer det mesta av vad som händer. Och det är klart att man har ju olika typer av fördelning av makten mellan spelaren och spelarna, eller äh, arrangörerna här av spelarna om det är live. Men den fördelningen gör man upp om tillsammans också. Det, det är alltid förhandlingsbar. Man kan ju också fördela hela spelaremakten spelare, till, äh, till alla spelare. Och det är någonting med det här som är väldigt långt. Borta. Vi är så varnar vi det så vi tänker inte på det. Men om man jämför det med liksom makten ska vi säga, mellan, mellan någon som gör ett tv-program och sänder ut det till en massa personer var vars enda makt består i att, att byta kanal eller stänga tvn eller fortsätta titta så är ju den balansen extremt annorlunda. Jätte, annorlunda Och det tror det finns en rörelse kan man väl säga i, i världen generellt eller i västvärlden att, att vi vill ta tillbaka makten över våra berättelser. Sådana här saker som fanfiction till exempel eller hur man engagerar sig i, i olika gigdoms för de kulturutringarna som man tycker om oavsett om det är serier eller, eller köar till filmpremiär eller någonting sånt här. Man blir ju en del av en marknadsföringsapparat men man blir också väldigt mycket på sina egna villkor. Och det är ju väldigt roligt att titta på hur till exempel amerikanska företag blir extremt stressade av det som de uppfattar som så här copyright brott när fansen lägger ner hundratals timmar på att skapa sina egna fiktioner kring fiktioner som har så att säga prackats på dem som de redan har köpt en gång. Jag blir road och lite ledsen över det men jag tror att det är ett bevis på en övergripande trend att, att folkkulturen, ska man säga, det här är någonstans, någonstans folkligt berättande som har hittat nya, nya uttryckssätt efter att ha legat lite i trädet under, under det senaste århundradet. Men menar du då att trollspel är alltså... Alltid med nödvändighet revolutionärt på det sättet. Eller är det bara att det kan vara det? Nej, jag tror att rådspel, alltså, på det sättet är det rollspel alltid med nödvändighet revolutionärt. Sen hade du den, den andra aspekten som handlar om, om någon slags gamer mentality eller hacker-mentalitet. Att man ser som inte är exakt samma sak men ungefär samma sak. Om man ser verkligheten generellt som konstruerad av regelsystem. Och då vet man ju att de här regelsystemen är. Alltså en del av de är mer eller mindre förhandlingsbara. Naturlagar kan vi göra väldigt lite åt. Um, våra medfödda förutsättningar kan vi göra relativt lite åt. Men vi kan kompensera dem med massor massa olika saker. Andra typer av makt eller en, kirurgiska ingrepp eller hjälpmedel eller någonting sånt. Och de begränsningarna som möter oss i samhället så, så om man tänker på dem ur ett perspektiv, så kan man ju dels ta sig förbi olika hinder eller man kan hitta luckor och man kan, man kan göra powerplay inom ett system eller så kan man eh, skapa om det och man, man kan bara definiera om en annan ram för berättelsen och säga okej nu kommer vi berätta en bättre vi kommer berätta ett bättre samhälle för varandra vi kommer att ta de här sakerna som inte fungerar i Sverige idag och vi kommer att hitta på ett bättre system och implementera det genom till exempel politiska processer eller genom personlig aktivism eller genom konst eller genom att förändra det offentliga samtalet. Och, och den, det sättet att se alltså exakt vilka handlingar man gör eh, för att förändra någonting. Eh, det, det kommer att oss på hobbyn inte att, att förutbestämma. Men den här blicken på vilka, vilka lagar som är solida eller vilka regler som är vilka saker som ondvikliga och vilka som går att programmera om. Det tror jag att någon slags gamer mentalitet eh, hjälper väldigt mycket med. Ja, för i live så kan man ju ganska enkelt föreställa sig hur man kan utmana de här berättelserna, som du säger. Men hur får vi det att gå från livet, från rollspelet, ut i övriga världen? Jag tror ju inte riktigt på den här indelningen i på något sätt, alltså eskapism som, som verklighetsflykt, som att man vänder ryggen till, till verkligheten och på något sätt avstånd från den för gott. Jag tror att eskapismen finns där för att vi får distans och får en klarare blick på det som pågår i verkligheten men kommer ju ändå på något sätt alltid tillbaka hela minst det den stora majoriteten av människor, det oavsett vilken sorts eskapism det rör sig om våra eskapistiska metoder är ju mindre beroende framkallande och hur underbara de är, än till exempel tunga drager. så det är ju bra och jag tror ju att man förändras det, det finns en, en, inte kanske när vi är, vi vet ju det också själva men, men vi brukar ju inte tala om det så mycket offentligt om hur vi förändras av våra spelupplevelser att, att också, fiktiva upplevelser är också på riktigt om man själv har genomgått dem så alltså det, det är ju ändå upplevelser som vi har haft även om vi har haft dem genom filtret av en fiktiv roll och även om vi inte behöver leva med, karaktärernas, med konsekvenserna av karaktärernas val på samma sätt som vi skulle behöva göra om det var något som vi hade gjort i verkligheten då har vi ändå utsatts för valsituationer som präglar oss på ett eller annat sätt och där vi har lärt oss eh, saker om oss själva och saker om mänsklig interaktion generellt och då kommer vi oundvikligen att ta in, ta in de erfarenheterna i verkligheten. Och sen så tror jag att man, man kan jobba medvetet med att säga okej, okay, det här är mina värderingar och, och därför tror jag att, att samhället behöver förändras på det här sättet. Det behöver inte vara en vänsterrevolution, det kan vara en neoliberal revolution eller vad som helst, alltså det handlar ju om, om vilka individerna är generellt. Men jag tror att rådspelshobben har det inbyggt i sig att det utökar, man blir mer och mer om vilka handlingsutrymmen man har. Oavsett vilket samhälle man lever i. Jag ska inte fastna för mycket på den här poängen. Men det jag, det jag alltid tänker på är att det känns som att eh, live och rollspel. och eh, Jag vet inte varför jag skiljer på dem. det är väl för att jag inte, mm. så mycket. inte har liveat så mycket. Mm. Eh, men att de typerna av verksamheter påverkar personer som är där och då. Alltså, för det är ju så de fungerar. Mm men sen ser jag det oftast inte avspeglas efter livet. för jag vill inte säga i verkligheten för verkligheten mm, mm, livet är ju en typ av verklighet liksom ja. verkligheten är en typ av live <laughs> ja. men jag har svårt att se de kopplingarna mer än på ett väldigt personligt plan som är lite svårt att greppa ja alltså även om man det finns ju många rollspelarier väldigt många rollspelarier och rollspelsystem till och med som är uttalat politiska. Det finns ju extremt mycket live också som har en, en politisk agenda. Och de, de kan, om de är väl genomförda, påverka spelaren extremt mycket. Och det kan ju liksom, alltså hur mycket kan man nu påverkas genom konstupplevelser överhuvudtaget? Så ja, alltså jag tror att det får vara en otrolig målning för att, jag ska liksom, för att den ska förändra mitt liv. Men, men om jag lägger sex timmar på att spela ett scenario som verkligen tydliggör någonting för mig som jag inte var medveten om förut då är det ju klart att det är någonting som jag kommer att föra med mig och man kan verkligen använda rollspel som jag tror att vi alla vet till att så här avsiktligt kommunicera den typen av upplevelser alltså, den, alltså propaganda kan man säga eller upplysning om det gäller verkliga, verkliga till exempel missförhållanden i världen och det har ju funnits väldigt uppmärksammade väldigt uppmärksammade scenarier kring till exempel trafficking eller som har, som har spelats på konvent i Sverige och, och de live som jag själv har spelat som har handlat om flyktingfrågor eller om könsrollsdekonstruktion eller den typen av saker om man har spelat dem i flera dygn och verkligen verkligen tillåtit att se sig själv att uppleva med den egna kroppen de här alternativa världen eller alternativa förhållningssätten ja, men det är klart att, att man förändras och man förändras på ett sätt som som är extremt djupt och då ska man ju fråga sig, så är, det, är det vettigt att lägga ner jättemycket anstängning på att, på att skapa ett live för sig 80 personer som, som förändrar deras liv och gör dem till ambassadörer för den här frågan? Är det värt mera eller mindre än att skapa en, en, en konstutställning eller en installation som kanske 800 personer kommer att se, men som kanske inte blir berörda riktigt på samma djup? Eller att jobba för att få tala tre minuter i radio om något ämne och kanske nå... En halv miljon lyssnare som kanske inte är särskilt uppmärksamma överhuvudtaget. Alltså, jag är inte säker på att det är relevant att jämföra de här sakerna med varandra. Men det är rätt svårt. Alltså, jag hade ju Gabriel Widing i programmet och pratade om just deltagarkultur. Och då ställde jag den frågan. Liksom, svårigheten ofta att till exempel övertyga kommunpolitiker och så när man söker pengar för, för deltagande verksamhet. Och de ställer det emot en teater som 5 000 pers ser. Ja, fast om, det, om 5 000 pers ser den. Alltså om man tittar på de små teatergrupperna så är det ju inte nödvändigtvis så. Om man tittar på riktigt små utställningar på gallerier så är det inte nödvändigtvis så heller. Om man, jag menar, mer relevant jämförelse är kanske ett, ett, ett litet jazzgig på ett, på ett jazzcafé. Och så att det sitter 50 pers i publiken och så finns det fem-sexperts på scen och de spelar och det är fantastiskt men på grund av sjangens natur och på grund av, av upplevelsens natur så kommer det aldrig att gå upprepa och då är det liksom mindre värd, jag vet inte det, kanske den enskilda produktionen inte ska kosta fruktansvärt mycket att, att producera men det är ju begränsningar alltså att, att, att live är svår att upprepa är ju mera en produktionsteknisk fråga lite grann handlar det om publikunderlaget så alltså det kanske inte går att hitta 8000 personer som är intresserade av, det, av att lägga Veckor av sitt liv på för att förbereda och uppleva Någonting så, så djupt och radikalt Men det kanske Alltså det vet vi inte För vi har aldrig riktigt haft förutsättningar Vi har ju inte skapat live Vi har inte ens dokumenterat live under arbetets gång På det sättet att det går att upprepa på ett enkelt Helt en tydligt sätt Ja det ligger väl i sakens natur också, att det går inte riktigt att dokumentera och återge det, om man Nej. inte är där. Nej, precis. Men däremot så finns det ingenting som förhindrar det. Jag menar, rådspelsscenarier kan ju spelas om och om igen. Och, och när man tittar på just de... Nu skriver jag en scenarier själv, eh, men om jag tittar på mina kollegor i Vioka som, som verkligen har haft ett enormt internationellt genombrott så är det ju, är det ju fantastiskt. Alltså den, hur enkelt det är att sprida en pdf eh, som är spelbar för vem som helst som har någon grundläggande rollspels, rollspelskompetens. Um, och de spelen handlar ju väldigt ofta om, om extremt viktiga och komplicerade frågor. Mobbning till exempel i friktade uh, spel alltså mobbning mellan vuxna. Och det går inte ens att mäta. Alltså den rollspelsmiljön som har fött en person som Fredrik och, och, alltså, och den rollspel och den internationaliseringen av den nordiska rollspelsmiljön som har gjort det möjligt för en snubbe från Natural Born Holmers som var hans liksom, hemförening. Och att på konvent möta svenska rollspelare som kommer från en annan tradition. Och, och hela den processen som gjorde att den svenska friformsvärlden och den, och den ska vi säga, progressiva nordiska livevärlden världen um, närmar sig alltså, jag menar Det är ju enormt komplicerade processer som har lett till att den här föreningen existerade i sin nuvarande form. Och de här konstnärskapen som till exempel Fredrik Bär Östergård så Tobias Rikstad och Gilt Thomas Harvenin från Finland att deras, att deras spel kan publiceras på för tusentals tusentals spelare globalt. Det här avsnittet släpper jag ju första maj. Mm. Det är en dag som har en historia av liksom, eh, om inte revolution så i alla fall uppmärksammandet av revolution som en möjlighet. Ja. Och det jag funderar på är vad kan revolutionärer lära sig av laivare? Finns det någonting du kan komma på? Alltså, jag de revolutionärer är ju... som då råkar ha missat livandet. Jag, liksom, jag är ju inte för revolution egentligen. Jag är för förändring, men jag är inte för väpnat uppror. Eller för, eh, eller, det finns en massa omständigheter där revolutionen dagligen är rätt lösning. Eh, men om samhället är taskigt bara därför att man inte har tagit ansvar- för att använda de metoder som faktiskt finns där- Um, då är det ju ett enormt problem. Vi har ju byggt upp ett samhälle där, som till exempel bygga för att det ska funka, bygga väldigt mycket på medlemskap i partier och medlemskap i fackförbund. Och jag är inte medlem i ett parti, och jag är inte medlem i ett fackförbund. Och, och det är så solidariskt jag blir hela gången. Och det är så här, alltså, man får ju börja med att säga: Okej, okay, människor som inte röstar får inte klaga, han jag. <laughs> människor som inte. Men, men det här kan man ju driva hur långt som helst. Så alltså, det finns ju någon slags miniminivå för hur mycket man behöver engagera sig i att. Och allt tal om revolution tenderar att bli en ersättning för faktisk handling. That said, så jag tror att det finns en enorm kraft i att man, att man föreställer sig livet, även om det bara är för en liten stund, i någon annans år. Oftast skulle man ju vilja, det skulle vara att alltså om det skulle gå att tvinga en person till att rollspela, vilket det inte gör, tror jag. Det här är ju intressant. Det här är en handling som bara fungerar om du gör det frivilligt. Liksom. Du kan inte tvinga en annan person ens under hot liksom, att, att föreställa sig att de är någon annan. Det, det tror jag inte är möjligt. Um, men om man skulle kunna på något sätt lura människor som är till exempel beslutshavare att ta... Um, Ta en timme eller ta en dag och försöka föreställa sig konsekvent att de är någon annan person som är i en annan situation. Till exempel de människorna som, som ska leva med konsekvenserna av de besluten som man har, som man har gjort. Det, då tror jag ju att det, finns en, att det finns en enorm kraft i det där att känna någonting i den egna kroppen. Och jag mycket I min sommarprat i fjol så talade jag om, om om det här flyktinglivet i Europa. Och det var delvis designat för att, för att spelas av tjänstemän som jobbar med de här frågorna. I en, inte i sin långa form men i en kortare en endags... Endagsform. Jag vet inte vilken mån det sedan användes så. Eh, men, men den typen av möjligheter finns. Och nu så, på grund av att, att eh, nu, nu har jag plötsligt glömt vad det heter. Det finns ju de här kulturpengarna för skolan. Skapande skola kanske det heter något sånt. Eh, och och de, en typisk aktivitet som det funkar väldigt bra att, att finansiera med den typen av pengar det är just spelaktiviteter i skolan. Uh, och till exempel då um, live-verkstaden i, i Västerås jobbar med en sån metodik. Då tror jag att man kan kommunicera saker som, som öppnar upp frågor. Där man, man, kan, man kan till exempel skapa undervisningsmiljöer där man på ett extremt konkret och fysiskt sätt demonstrerar komplicerade frågor som handlar om makt och som handlar om... Om förhandlingsutrymme i samhället och sånt. Um, och man kan göra det också i ganska underhållande genre miljöer. Det behöver inte kännas tungt. Det kan vara ett rymdäventyr men sen ju mer man tänker på det desto mer har man lärt sig någonting om, om världen. Och det, är kanske, det är kanske egentligen på det sättet som revolutionen ska göras till det bättre igen oavsett hur ens vision av det bättre ser ut. Man på något sätt fångar de, de, de, de, väljar, de som kommer att vara väljare före de är väljare. Och förändrar liksom, samhällsklimatet på det sättet. Jag tror det är ett bra ställe att sluta om du inte har någonting mer att tillägga. Något vi bara inte får missa i den här diskussionen. Nej, jo. Jag skulle bara vilja tillägga att man föreställer sig väldigt lätt att, att, att politiska spel är de som har en agenda. Att, att politiska spel är de som är medvetna om, om sin, sitt, sin egen politiskhet. Och det är ju förstås, de är ju också politiska men det det är ju inte poängen. Alla spel är ju politiska. Alla kulturutringar är ju politiska. Och vi har ju haft mycket debatter under årens lopp. Till exempel inom livemiljön i Sverige som handlar om fördalsamhället. Eller som handlar om sexism. Eller som handlar om, om det har nu diskuterats jättemycket. Men en del till exempel om, om hur det ska vi säga ska rasistiska arvet av hur icke-mänskliga arter representeras i fantasy-litteratur. Återskapas inom våra fantasy-live och vad betyder det? Om det betyder någonting. Eh, och hur kan man motarbeta det där? Eller hur kan man använda subversion för att berätta de här berättelserna på ett sätt som gör det tydligt. Att man kanske också är kritisk mot vissa av de inbyggda värderingarna. Eller, eller den typen av saker. Jag tror man ska, man, man ska vara medveten. Och det här är ju ingenting man alltid behöver göra. Jag älskar underhållning. Jag älskar liksom tafflig. Stor budget. Pang, pang. Alltså så här. Den, den prylen älskar jag också. Och allt, alla rollspel som känns som det är är ju också underbara. Men det är bra kanske att alltid, när man, framförallt när man skriver och konstruerar ett spel, att förstå att vad man skapar är också en bild av ett samhälle. Och bara kolla, så här. finns det innehåll här som jag upprepar av gammal vana, det reflexmässigt. Och är det i så fall någonting som jag vill kommunicera? Tjänar det den här berättelsen att jag inkluderar det här? Och om svaret är nej, då ska man antagligen stryka det om svaret är ja, då ska man låta det stå kvar men då är man i alla fall medveten när man får frågan så kan man säga den här gången så, så vet jag det var på det här sättet för att, för att det tjänar ett syfte Med det så tackar jag så hemskt mycket för att du ville vara med i Märklighetstroget Tack så jättemycket, det är en ära ja, yes, fint Du har lyssnat på Märklighetstroget